Pista 14. Istoria culturii și civilizației 5 Roman de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 146. Sistemul de sancțiuni prevăzute se reduceau doar la excomunicarea, anatemă sau la alungarea de pe teritoriul Diocezei, încât, practic, rezultatele mișcării n-au fost prea importante. Dar faptul în sine era un fenomen istoric nou, căci această acțiune care ghilimele și-a primit impulsurile fundamentale de la masele populare, închid ghilimele, a fost ghilimele, prima mișcare care s-a desfășurat pe baza unui spontan angajament individual, dincolo de cadrul organizatoric al puterilor politice dominante, închid ghilimele, în paranteză Jean D'ont, închid paranteza, închiat notă 1. Pe baza acestor principii, în secolul XI s-a formulat un cod ideal nescris al cavaleriei, Preceptele lui, varind, apoi de la o epocă la alta, vezi, notă 1, vor impune cavalerului și alte imperative: Lealitatea și respectarea cuvântului dat, ascultarea datorată bisericii, apărarea religiei, a creștinătății, în paranteză de unde exaltarea idealului de cruciadă, închid paranteza, a oamenilor bisericii și a bunurilor ei. Citesc notă 1. În Germania, literatura curteană formula drept ideal slujirea cu credință a bisericii, deci a lui Dumnezeu, a suzeranului și a femeii. Paranteză. Gottesdienst dinst se scrie gotă t e s d i n Er-n-d-n-st. se scrie h-er-r-i-n-d-i-n-s-t. -n, n s t Freundienst se scrie f-r-au-n-d-i-n-s-t. Închid paranteza, încheiat notă 1. Dar un adevărat cod al cavaleriei n-a existat decât în formularea pe care i-a dat-o literatura curteană, poezia trubadurilor și romanele cavalerești ale secolului 12 și 13. În această perspectivă, cavaleria apare mult idealizată, ori, între modelele literare din secolul XII și realitatea cotidiană, deosebirea era enormă. Figură, pagina 143. Reprezintă o poză. Gilimele, Casa Templierilor, închid ghilimele, din Ildeșaim, se scrie h i l d e s h e -M, către 1350. Încheiat figură. Figură, pagina 145. Reprezintă o poză. Cele două turnuri din Bolonia, construite în secolul XII de familiile nobile, Garisenda, în paranteză, stânga, înaltă de 48 metri, închid paranteza, și Asinelli, se scrie Asăinuielului, în paranteză, dreapta, înaltă de 97,2 metri, închid paranteza, încheiat figură. Clerul În secolul XII și următoarele apare din ce în ce mai des formula ghilimele celor trei ordine, închid ghilimele imuabile, în care este împărțită societatea. Belatores se scrie b e l, -l a t -o -r -s, oratores, laboratores, cei ce luptă, cei ce se roagă și cei ce muncesc, adică nobilimea, clerul și restul populației, în paranteză țăranii, meșteșugarii, negustorii, etc. închid paranteza. Aceste trei categorii sunt inseparabile una de alta, pentru că fiecare condiționează și asigură activitatea celorlalte două. Ultima categorie, singura productivă, este ghilimele firesc, închid ghilimele, în paranteză conform ideologiei dominante, închid paranteza, să le întrețină pe celelalte, pentru că prima o apără cu armele, iar cealaltă rugându-se pentru mântuirea oamenilor. Dar dacă clerul, prin privilegiile de care se bucura, era o categorie juridică bine definită, în schimb nu era o categorie socială omogenă. Membrii săi prezentau o mare diversitate de condiții, sub raportul prestigiului social și spiritual, al situației economice, al puterii politice și al felului de viață pe care o duceau. Nici față de condițiile laicilor în general, lumea ecleziastică nu era totdeauna clar și precis definită. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ierarhia ecleziastică comporta șapte grade sau ordine, patru minore și trei majore. În ordinele minore intrau sacristanul, în paranteză care ținea în ordine biserica obiectele și veșmintele de cult, închid paranteza, lectorul, în paranteza citea în timpul slujbei textele edificatoare, închid paranteza, exorcistul, în paranteza acesta căuta prin rugăciuni să-i vindece pe cei ghilimele posedați de diavol, închid ghilimele, și acolitul care îl ajuta pe preot, aducându-i obiectele rituale când oficia mesa, închid paranteza. Ordinelor majorele aparțineau clericii care îndeplineau funcțiile liturgice superioare, subdiaconul, diaconul și sacerdotul, fiecare cu atribuții specifice. Sacerdoții erau de două grade, preoții și episcopii. Un tânăr devenea ghilimele cleric, închid ghilimele, prin actul ritual pregătitor al tonsurii, în paranteză tăierea părului în creștetul capului, închid paranteza, încă din primele secole ale creștinismului preoții, Purtau părul foarte scurt, iar călugării în Occident, în semn de umilință, își rădeau capul complet. Încheiat notă 2 Modestul paroh de la țară se afla într-o stare economică nu cu mult mai bună decât a țăranilor. Trăia din partea care îi revenea din dijma datorată de țăran bisericii pentru scopuri de binefacere, în paranteză, dar pe care de regulă și-o însușea seniorul, închid paranteza, și nu a rare ori lucra și el la câmp, ca orice țăran pe parcela dată bisericii. De obicei, erau, dacă nu totdeauna, chiar analfabeți, în paranteză, în evul mediu-timpuriu, închid paranteza, în orice caz erau destul de ignoranți, iar ca viață familială, cei necăsătoriți trăiau adeseori în concubinaj. În paranteză, Biserica Romană Catolică a impus celibatul preoților abia în secolul XI, închid paranteza. Parahia i-o încredința seniorul, care putea și să-i o retragă. Cât despre imensa mulțimea călugărilor, aceștia trăiau în condiții mai bune în mănăstirile lor, bogat, înzestrate și bine administrate. Clerul de la orașe, canonicii de pe lângă catedrale sau clericii de la curțile episcopale, aveau evident o pregătire teologică, în paranteză și intelectuală, închid paranteza, o poziție socială și o situație economică superioară. În vârful piramidei ierarhice, ecleziastice se aflau înalții prelați, abații mănăstirilor, episcopii și arhiepiscopi. Prin situația lor economică și prin poziția lor socială, aceștia se situau la nivelul marilor seniori feudali. Patrimoniul bisericii creștea continuu. Pentru administrarea și pentru paza întințelor domenii, abații și episcopii aveau în subordine atât intendenți laici cât și vasali militari cu trupele lor. Episcopul el însuși era adeseori și comandant militar. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Tradiția aceasta va continua mult timp în secolul XVI, încă însuși papa Leon al X-lea, în paranteză fiul lui Lorenzo Magnificul, închid paranteza, lua parte la război, îmbrăcând armura, iar vocația militară, concretizată în activitatea războinică a papei Iuliu al II-lea, este binecunoscută. Încheiat notă 1. Au existat cazuri când scaunul episcopal se transmitea din tată în fiu, în paranteză cum s-a întâmplat la Nantes în secolul XI, paranteza. Dar, după normele canonice, un episcop trebuia să fie ales de preoții și de credincioșii eparhiei, în paranteză, iar un abate de călugării respectivei mănăstiri, închid paranteza. În realitate, împărații epocii carolingiene și post -carolingiene, urmând exemplul ultimilor împărați romani din Occident, în paranteză și în special exemplul Imperiului Roman de Răsărit, închid paranteza, numeau ei în mod direct episcopii. Paranteză, iar abații erau adeseori numiți de fondatorul respectivei mănăstiri sau de urmașii acestuia, închid paranteza. De altminteri, în secolul X și la începutul celui următor, până și papii erau aleși de împărat. Dar nu numai împărații se prevalau de acest drept. În secolul XI, contele Wilfred de Cerdagne, se scrie Căier de Agnăie, i-a numit episcopi pe patru din cei cinci fii ai săi, dându-i fiecăruia câte o eparhie. În Germania, măcar împărații alegeau și numeau ca episcopi persoane de o anumită cultură și cu o vocație corespunzătoare acestei misiuni, dar în Franța, în același secol, 11, regele vindea în mod deschis caunul episcopal celui care oferea mai mult. E adevărat că împăratul îi dădea episcopului investitura, îmânându i cârja episcopală, în paranteză, iar mai târziu și un inel, închid paranteza, dar autoritatea spirituală nu i-o putea conferi nici o putere laică decât consacrarea liturgică. În schimb, împăratul îi pretindea să îndeplinească actul ritual de supunere, omagiul, închid paranteza. Paranteză, supunere pe care și seniorul rural i o pretindea parohului său, închid paranteza. Odată cu fracționarea puterii monarhice, cu apariția principatelor regionale, a comitatelor și ducatelor independente, dreptul de a numi un episcop cu toate abuzurile aferente acestei prerogative și l-au rezervat principele, contele sau ducele. Ceea ce s-a întâmplat de regulă în Franța și mai puțin sau deloc în Germania, unde împăratul își rezerva în exclusivitate dreptul de a-i numi pe episcopi, alegându-i nu numai după pregătirea sau vocația lor, ci și după capacitatea lor de buni administratori, de oameni politici, de diplomați abili sau de militari energici. Contele Bruno Egesheim se scrie e g i, -S -H -E -I -M, Daxburg, de pildă, fusese numit papă, Leon al IX-lea, în paranteză 1049-1054, închid paranteza, pentru că era un reputat comandant militar. În eparhiile mai sărace, suveranii germani obișnuiau să numească episcopi oameni foarte bogați, proprietari ai unor domenii întinse. Întotdeauna însă suveranii primeau din partea noului episcop, un dar de mare preț, un obicei care în curând va deveni o obligație. Începând din secolul XIII, în paranteză, deci după un secol de la concordatul din Worms, se scrie Worms, închid paranteza, aceste prerogative și abuzuri ale puterilor laice au dispărut și în Germania. De acum încolo, episcopii nu vor mai fi numiți, ci aleși de un colegiu compus din canonicii catedralei din orașul de reședință episcopală. Figură pagina 149. Reprezintă o poză. Catedrala din Avila, în același timp biserică și fortăreață, inserată în sistemul defensiv al orașului, secolul XII. Încheiat figură. Repudiații La marginea societății se aflau cei care nu posedau nimic, nu lucrau deloc, nu erau întreținuți nici de familie, în paranteză căci de regulă nici n-aveau familie, închid paranteza, nici de un stăpân decât mai târziu și într-o prea mică măsură de mila unei mănăstiri sau mai rar a unui bogat laic. Cerșetorii, vagabonzii, leproșii și debili mentali. Abia către sfârșitul secolului al X-lea apar primele confrerii cu scopuri caritative, care în următoarele două secole se întâlnesc în mai multe orașe unde burghezii bogați fondează spitale sau aziluri destinate cercetorilor și bătrânilor neputincioși rămași fără familie. Unul din aspectele cenușii ale societății medievale occidentale îl oferă mulțimea celor care, fără să aibă o reședință stabilă, vagabondează dintr-un loc într-altul, călugări care și-au părăsit mănăstirile, sclavi fugiți de pe proprietățile stăpânilor, pusnici, fanatici, jongleri care trec din castel în castel, tineri, aventurieri, în paranteză uneori chiar din familii senioriale, închid paranteza, răufăcători de toate felurile, organizați în bande, etc., în secolul XII, asupra multora planează suspiciunea de rebeli. După 1350, când se formează asociații bine organizate de cerșetori profesioniști, bandele de răufăcători se înmulțesc. Alcătuite fiecare din zeci și chiar sute de indivizi, erau conduse de căpetenii cu experiență, uneori războinici pricepuți, adeseori mici nobili de căzuți care trăiau bine apărați, chiar de fortificații în păduri, jefuiau convoaiele de negustori, de pelerini de călători, luau ostateci pentru a fi răscumpărați cu sume mari. Din a doua jumătate a secolului XIV, orașele întocmesc liste, fac recensământul vagabonților, îi expulzează de pe teritoriul lor sau iau măsuri să fie puși la muncă forțată. Ordonanțele regale prevăd pentru recalcitranți sau recidiviști pedepse grele, închisoare, expunere la stâlpul infamiei sau însemnarea cu fierul roșu. În secolul 15 în Franța, urmările războiului de 100 de ani au fost dezastruoase. Satele erau continuu pustiite de armate și de bande de tălhari bine organizate și de ucigași. Ghilimele jupuitorii închid ghilimele, cum le, li se spunea, având în frunte și seniori, căpitani vestiți, pe contele de ligni, se scrie lui gânuii grec, pe bastarzii ducilor de armagnac și de Bourbon, etc., Pandiții furau copiii, nu numai pentru a-i vinde sau a-i trimite la cerșit, ci și ghilimele pentru plăcerea sadică de a le tăia mâinile sau a le scoate ochii, închid ghilimele, în paranteză, Albert Bayet, se scrie B-A-Y-E-T, închid paranteza. În secolele 12 și 13 prostituția a cunoscut o perioadă de adevărată prosperitate în Franța, în paranteză țară depășită în acest sens, doar de Italia, închid paranteza. Profesionistele erau comasate în cartiere speciale, din care n-aveau voie să iasă. Dacă încălcau această dispoziție, erau puse la stâlpul infamiei. Mai libere erau gilimele cameristele, închid, servitoarele angajate de altminderi printr-un oficiu de plasare și care practicau prostituția clandestină cu clienții hanurilor și birturilor. În evul mediu târziu, când decăderea moravurilor s-a agravat la aproape toate nivelurile, racila prostituției s-a extins mai nestingherit și în forme mai rafinate. Marii burghezi, vicioși din Italia și Germania, în paranteză mai mult decât cei din Franța, închid paranteza, căutau societatea cocotelor de lux. La Roma, marile curtezane formau o categorie de femei cultivate, elegante, capricioase și foarte bogate. Ghilimele triunful lor l-a însemnat acel conciliu din Constanț din 1412-1418, în cursul căruia cardinalii și prelații au fost însoțiți de un regiment de 14.000 de aventuriere mai frumoase și mai arogante decât cele mai înalte doamne ale timpului. A fost bătut atunci și încă de departe vechiul record stabilit cu 20 de ani în urmă la Dieta Imperială din Frankfurt, din 1394, când ducii și principii au trebuit să se mulțumească cu 800 de curtezane. Închid chilimele în paranteză mmare punct, bardeș, se scrie b-a-r-d-e cu accent grav, k h e închid paranteza. Deligventele și crimele erau fenomene sociale generate de criza de autoritate. În general însă mizeria cumplită se datora calamităților naturale, foametei în paranteză datorate și unei agriculturi rudimentare, închid paranteza, războailor aproape continui între feudali, vezi notă 1, precum și numeroaselor epidemii cauzate de lipsa de igienă și de mizerie, dizenterie, holeră, febră tifoidă, tifos exantematic, lepră și ciumă bubonică, vezi notă 2. Citesc nota 1. În Italia, situația devine extrem de gravă în urma invaziilor ungurilor desrepetate între 898-942. Ghilimele, orașele, castelele, satele sunt abandonate. Peste tot, episcopii rătăcesc trebuind să cerșească în loc să se roage. Închid ghilimele, scrie în secolul X cronicarul Brand, episcop de Cremona. La toate aceste nenorociri se mai adaugă și o profundă decădere a moravurilor clerului și călugărilor. Încheiat notă 1 Citesc notă 2 Între 1315-1367, săracii atinși de lepră mureau de foame pe străzi Între 1340-1342, flagelul foametei și al leprei s-a întins și în sud, mai ales în Italia Încheiat notă 2 Epidemiile și războaiele au dus la o masivă de populare și chiar la dispariția unor sate întregi în paranteză, în provincie, populația scăzuse cu 75%, închid paranteza. Efecte catastrofale a avut epidemia de ciumă bubonică, (vest, notă 3, din 1348-1350. Citesc notă 3. Dispărută în Europa în secolul 6, Ciuma a apărut în 1347, pătrunzând din Asia Centrală, prin porturile mediteraniene. În acest an, navele genoveze venind din Marea Neagră au adus-o mai întâi în Sicilia, de unde s-a răspândit și în Occident. Prima carantină a fost instituită la Ragusa, în 1380. Alte orașe interziceau intrarea pe teritoriul lor acelor suspecți, iar pe cei bolnavi îi expulzau. Încheiat notă 3. Orașele trebuiau să construiască pe câmp barăci izolate în care ciumații erau adunați, închiși și hrăniți. Consecințele epidemiei au fost variate și grave, casele părăsite erau jefuite, lipsa brațelor de muncă în agricultură sporea mereu lipsurile. În 1349, în Alsacia au fost masacrați 2000 de evrei învinuiți de apariția flagelului. S-au răspândit cultul ghilimele sfinților vindecători, închid ghilimele fiecare din ei specializat în vindecarea unei anumite boli. Aspectul cel mai dramatic al acestei lumi de repudiați îl prezentau leproșii și debilii mentali. Lepra, apărută în Occident în secolul XI, s-a propagat cu repeziciune între secolele 12 și 15, după care a regresat. A impresionat puternic imaginația omului medieval, nu atât pentru că era o boală legată de carența alimentației, cât probabil prin simbolismul ei biblic. După primele trei cruciade, numărul victimelor leprei a crescut enorm. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Nu este exclus însă ca documentele timpului să fie inclus în această boală și alte maladii ale pielii. În paranteză -mic, -mic, punct, infra închid paranteza, încheiat notă 1. Leproșii erau acuzați că fac vrăjitorii și că otrăvesc fântânile. Fiind considerați un pericol public, mulțimea prefera ca o reacție de autoapărare să-i suprime. În paranteză, în 1321, în Perij se scrie p -R -I -G -U e U. X. Leproșii erau arestați și arși pe rug, închid paranteza. Din punct de vedere juridic, leprosul era lovit de moarte civilă, nu mai putea dispune de bunuri, trăia numai din pomană, nu avea drept de moștenire. După Marea Foamete din 1315, ghilimele regele Filip al V-lea a organizat în toată Franța o adevărată vânătoare de leproși. Mulți, după o mărturisire smulsă prin tortură, au fost arși de vii, închid ghilimele, în paranteză Jean Dond, închid paranteza. Figură pagina 151. Reprezintă o poză. Palatul regelui Enzo, se scrie N-Z-O, fiul lui Frederic al II-lea, secolul 13. Încheiat figură. Asistența socială În fața acestor nenorociri, societatea medievală n-a rămas pasivă. Spre onoarea ei, a luat măsuri de asistență socială în diferite forme și, în primul rând, biserica. În Galia Merovingiana, episcopii trebuiau să-i viziteze și să-i ajute pe cei aflați în închisori și să-i primească, să-i adăpostească și să-i hrănească pe călători și pe pelerini. Conciliul din Lion, din 583, le dădea în sarcină și grija leproșilor. Biserica dispunea de bogății imense pe care și le justifica, motivând că îi serveau în mare parte pentru ajutorarea săracilor și abolnavilor. Dar, după ce Carol Martel, în paranteză și apoi Pepin cel Scurt și Carol cel Mare, închid paranteză, au secularizat o mare parte din pământurile episcopiilor și mănăstirilor, biserica n-a mai putut acorda acest ajutor decât într-o măsură mult mai redusă. În diocezele lor, episcopii centralizau contribuțiile destinate ajutorării săracilor și bolnavilor, distribuindu-le apoi prin diaconii și diaconesele diocezei. În secolele X și XI, numărul săracilor a crescut considerabil. Mănăstirile, în paranteză în cele benedictine, închid paranteza, se ocupau de asistența săracilor, bătrânilor, văduvelor, orfanilor, bolnavilor, infirmilor, călătorilor și pelerinilor, dându-le adăpost sau împărțindu-le zilnic hrană, iar periodic îmbrăcăminte și bani. Vezi notă 1. Citesc notă 1. O treime din veniturile enorme ale mănăstirii din Clanii erau cheltuite pentru opere de binefacere. Pentru a hrăni pe cei săraci și bolnavi, într-o duminică Abația a pus să se taie 250 de porci, în paranteză prevăzând un porc pentru 64 de persoane, închid paranteza. Pentru a face față acestor nevoi, Abația împărțea în fiecare an cam 2000 de măsuri, în paranteză setiers, închid paranteza, de cereale. În paranteză, un setier era egal cu 106 litri de grâu sau 312 litri de ovăz. Pâinea se făcea și din ovăz, închid paranteza. Veșmintele călugărilor, după un an de purtare, erau împărțite săracilor. Încheiat notă 1 După Benedictini, începând din secolul XIII, se consacră operelor caritative și ordinele călugărilor. Ghilimele, cerșetori, închid ghilimele, în paranteză, dominicanii și franciscanii, închid paranteza. Urmând exemplul Bisericii din secolul XI și luna laică înstărită, se arată sensibilă la astfel de acțiuni filantropice, începând să înțeleagă, în paranteză, deși într-un mod confuz închid paranteza, că asemenea acțiuni constituie și o datorie a întregii colectivități. Contele de Metz, se scrie mâie ietăză, de pildă, clădește alături de castelul său o casă, azil pentru săraci și pentru călători. Numeroase orașe, vezi notă 2, și chiar unii nobili îl imită. Citesc notă 2. La lăsata secolului, orașele din Perige împărțeau săracilor 4.000 de pâini, iar de rusalii 6.000. În Spania, în secolul 13, orașele, de exemplu Valencia, distribuiau săracilor bani, de săbători hrană, în paranteză pâine, carne, orez, închid paranteza, iar celor bolnavi ajutorul alimentar li se ducea la domiciliu. În paranteză, totodată, cei ce simulau sărăcia sau boală erau urmăriți și expulzați din oraș. Închid paranteza, încheiat notă 2. Dar, în niciunul din aceste cazuri, ghilimele, problema nu se punea în termeni sociali, adică impusă fiind de necesitatea unei transformări profunde a structurii societății, ci în termeni religioși. Închid ghilimele în paranteză punct, punct, goglin. Închid paranteza. Spitalele și azilurile instituții necunoscute a antichității greco-romane au apărut mai întâi sub influența creștinismului spre sfârșitul secolului IV în Cezarea. În Occident, vezi notă 3, primul loc de adăpost pentru călători și pelerini, în paranteză Xenodochium, închid paranteza, având uneori și o clădire separată rezervată îngrijirii bolnavilor, în paranteză Nesocomium, închid paranteza, a fost fondat la Lyon în 512 de regele merovingian Childeric. Citesc notă 3. În 1339, orașul Florența avea 33 de spitale și aziluri pentru săraci cu un număr de aproximativ 1000 de paturi. Încheat notă 3. În același secol, azilul spital fondat la Arles putea primi între 12-16 săraci și bolnavi. În secolul 8 sunt înființate primele aziluri pentru pelerini. Conciliile impunând episcopilor să se îngrijească de bolnavi, spitalele s-au înmulțit. Fiecare spital își avea regulamentul său și un epitrop, un administrator numit de episcop sau de fondator. Paranteză căci, începând din secolul 7, chiar și laicii au fondat aziluri sau spitale îndeosebi prin lăsăminte testamentare. Închid paranteza. În secolele 12 XII și 13, spitalele și azilurile se înmulțesc. Laicii fondatori erau încurajați de regii Franței, prin acordarea de diferite privilegii. Ajutorul dat de comunitățile de orășeni consta în terenuri, în subvenții și în sarcina pe care și-o luau de a administra așezământul. Spitalele aziluri erau situate de obicei lângă poarta orașului și rămâneau sub direcția superioară a bisericii, dar administrația leprozeriilor era rezervată exclusiv ghilimele burghezilor, închid ghilimele, care îi solicitau pe concetățeni să contribuie la subvenționarea lor. Începând din secolul XI, se constituie congregații și ordine călugărești care se dedicau asistenței călătorilor, pelerinilor și bolnavilor. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Primul a fost Ordinul Antoniților, fondat la Vien, se scrie v -I -E, n, n e, pe la mijlocul secolului XI. În perioada cruciadelor, numărul lor în Palestina și în Occident a crescut. Cele mai importante au fost ordinele canonicilor și cavalerilor. Sfântul Mormânt, Sfântul Ioan din Ierusalim, al Templierilor, al Teutonilor în Spania, ordinele cavalerilor din Calatrava și Alcantara de Santiago în Anglia, cel fondat de Conventry, se scrie K -O -V -E -N t r Y, etc., încheiat notă 1. Spitalele erau scutite de dijmă. Bunurile lor, provenite din donații, erau inalienabile. Toate orașele aveau măcar un azil spital, pentru pelerini și pentru bolnavi. Comune, la început, începând din secolul XIV, azilurile pentru călători și pelerini au fost peste tot, complet separate de spitale. În spitale erau primiți tot felul de bolnavi, afară de leproși, paralitici, orbi, știopi și ciungi, care fiind incurabil sau irecuperabil, nu erau socotiți în categoria bolnavilor. De asemenea, erau primite aici și femeile gravide sărace, precum și copiii bolnavi. În paranteză, primul spital de copii a fost fondat în 1477 la Lail, se scrie lui i l l e închid paranteza. Bolnavii, câte doi sau trei într-un pat, aveau condiții igienice mediocre. Masa, în schimb, era în general bună, iar asistența spirituală era asigurată permanent. În paranteză, capelă separată, sacerdot propriu, slujbe religioase frecvente, închid paranteza. Remediile însă erau foarte puține, rezumându-se la siropuri, tizane și luări de sânge, în paranteză operație făcută de bărbieri, închid paranteza. În grădinile mănăstirilor se cultivau tot felul de plante medicinale, medici în spitale nu existau, în paranteză cu rarisime excepții, închid paranteza, erau chemați doar în anumite cazuri și plătiți cu vizita, în paranteză, dar nu erau bine văzuți din cauza cupidității lor, închid paranteza. În Evul Mediu, un spital azil, în paranteză hospitalis, închid paranteza, era considerat o instituție ecleziastică pus sub autoritatea episcopului. Îngrijirea bolnavilor rămânea în sarcina călugărilor și personalului mănăstirii sau a unor confraternități laice fondate în acest scop.